Calendar ortodox, 19 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți azi? Pe 19 aprilie, Biserica Ortodoxă îl pomenește în mod deosebit pe Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul. Această zi aduce înaintea ochilor noștri duhovnicești o pildă vie de rugăciune neîncetată și smerenie profundă. Taina mântuirii se descoperă celor care aleg calea tăcerii și a curăției inimii. Așa cum a făcut acest mare părinte al pustiei, le pădând grijile cele lumești pentru a dobândi har dumnezeesc în singurătatea aspra peșterii sale, departe de Slava de Șartă. Sfinții zilei, 19 aprilie, Sfântul cu vios Ioan Paleolavritul, nevoitorul din peșterile cele vechi. Purtând jugul cel bun al lui Hristos, Sfântul cu vios Ioan Paleolavritul a ales să se retragă din tumultul lumii, intrând ca monah în renumita lavră veche a Sfântului Hariton cel Mare. Această așezare monahală din ținuturile aride ale palestinei era cunoscută în vechime și sub denumirea de peșterile cele vechi. Acolo a îmbrățișat o viață curată, închinându-se cu tot dorul nevoințelor pusnicești și pădării de voia proprie. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, acest părinte purtător de Dumnezeu și-a petrecut zilele și nopțile într-o trezvie continuă, paza minții fiind lucrarea sa de căpetenie. Întreaga sa existență pământească a fost marcată de priveghere și de o cugetare neîntreruptă la ceasul morții, fapt care i-a adus o pace trică negrăită și l-a ferit de cursele și nălucirile nevăzute ale vrăjmașului. Sfințenia vieții și chemarea la preoție Datorită curăției sale de pline și ascultării de desăvârșite, sfântul cuvios Ioan Paleolavritul a fost socotit vrednic de-a primi marele, dar și înfricoșătoarea taină preoției. Slujind la sfântul altar în acel caș monahal izolat, el aducea gertfacea nesângeroasă cu multe lacrimi, devenind un vas ales al Duhului Sfânt. Prin slujirea sa, mulți monahi găseau alinare, iar peștera cea-ntunecoasă se umplea de lumina necreată. Căutând în istoria bisericii, vedem că trecerea sa la lăcașurile cele veșnice a avut loc în secolul al optulea, Pentru că și-a încinat cea mai mare parte a anilor ostenelilor din acea sihăstrie străveche, slujind cu evlavie în biserica ei, a primit supranumele de paleolavritul sau cel din peștera veche. Acest detaliu ne arată statornica sa pe calea îngustă, o virtute tot mai rară în vremurile noastre. Pilda nevoinței și troparul cu viosului. În orice sinaxar, viața sa rămâne mărturia clară că harul lucrează cu putere acolo unde omul se golește de mândrie. Biserica ne amintește despre ostenelile sale atunci când citim din acest calendarul ortodox din 19 aprilie, chemându-ne să îi urmăm credința.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 Cinstirea de care se bucură Sfinții zilei din 19 aprilie ne arată diversitatea darurilor duului Sfânt revărsate în biserică, adunând la oaltă pusnici, ierarhii mărturisitori și mucenici neînfricați. Alți Sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Pafnutie, Preacuviosul Ghirge și Sfântul Trifon. Sfântul Mucenic Pafnutie Acest vrednic ostaș al lui Hristos a mărturisit credința cea dreaptă în fața prigonitorilor, refuzând cu tărie să se închine idolilor muți și fără de suflet. Prin răbdarea chinurilor cumplite, Sfântul Pafnuti a dobândit cununa mucenicei, arătând tuturor că iubirea de Dumnezeu este cu mult mai puternică decât frica de moarte. Gertfasa sângeroasă rămâne o temelie neclintită a bisericii. viosul gârghe mărturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei, păstorind turma încredințată lui cu multă dreaptă socotală. Preacuviosul gârghe s-a dovedit a fi un stâlp al ortodoxiei într-un context duhovnicesc aspru, tulburat de erezii. A apărat dogmele sfinte cu prețul exilului, purtând cu demnitate rănile și lipsurile mărturisitorilor, învățându-ne că adevărul dumnezeesc nu se negociează niciodată. Sfântul Trifon, arhiepiscopul scopul Constantinopolului Chemarea sa la înalta slujire ierarhică a fost rânduită de sus pentru a duce pace și rânduială în cetatea imperială. Sfântul Trifon a păstorit cu nespusă bâlândețe și a strălucit prin fapte bune, păzind urma de lud înțelegători. De fiecare dată când deschidem calendarul ortodox din 19 aprilie, ne aducem aminte de lumina slujirii sale și de iubirea cu care și-a îndrumat poporul spre mântuire. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Sfinții pomeniți astăzi ne învață importanța statorniciei și a pazei minții. Putem aplica aceste virtuți rezervând zilnic măcar 10 minute de liniște de plină pentru rugăciunea inimii, ignorând zgomotul lumii. Cugetarea la a vieții noastre ne va ajuta să punem preț pe faptele bune și pe curăția sufletului, renunțând la supărările inutile, care moment din viața acestor sfinți va inspira inspirat cel mai mult. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile și folosul duhovnicesc în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.